És dijous, 12 de setembre, i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que ha començat un nou curs escolar al nostre municipi i a tota Catalunya. També ens posem en contacte amb la responsable d'oncolliga Palafrugell, amb la Teresa Uller, per comentar la cantada de veneres benèfica d'aquest divendres amb l'Empordanet i Arjau. Avui a la informació comarcal parlarem de que dissabte, aquest dissabte 14 de setembre, hi haurà diversos tallers ambientals anomenats pesca plàstic al Museu de la Pesca de Palamós. Seguint en informacions relacionades amb el mar i amb el medi ambient, parlarem de la setzena edició de la neteja del litoral de Llafranc i del port Palagrí. En Sergi Travessa, de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, ens en donarà els detalls. I també podrem escoltar el president de la Sauleda i és que dimarts va debutar en aquesta nova temporada amb una derrota per 4-2 al camp de l'esporting Vidrarenca. Comencem aquest informatiu d'avui dijous, 12 de setembre, i ho fem posant la mirada doncs, en el més destacat del dia d'avui, és la tornada dels infants a l'escola en aquest nou curs escolar que avui s'ha iniciat, 2019-2020, aquí al nostre país. A nivell de les comarques gironines, el curs ha començat amb 123.282 alumnes i 9.172 docents, repartits entre els 453 centres públics de la demarcació. Aquesta xifra de 123.282 alumnes és una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any passat quan hi van haver 123.358. Pel que fa a casa nostra, doncs ens hem posat en contacte amb la Núria UP, la cap d'àrea d'educació per saber una miqueta doncs, com havia anat aquesta reentrada dels alumnes, dels infants, en aquest nou curs 2019-2020. I la Núria Upi, doncs ens dona una pinzellada de com ha d'aquestes quatre dades bàsiques de quants alumnes més o menys se pressuposen que han iniciat el curs eh, en guany. La Núria Upí ens destaca també doncs, que no hi ha hagut cap incidència remarcable. Però de veure d'incidència que el cargolet no funciona per l escola Bressol les escoles Bressol Municipal són pràcticament plenes en algun cas amb llistes al eh, llarg del corporat hi ha incorporat més de 60 alumnes 9 entre primària i secundària que avui també s'estan incorporant a, a les escoles el total d'alumnes d'escoles doncs, de, de, de hi deu haver al voltant d'uns 2.250 75 alumnes, més o menys. A secundària, uns 1.300. Més, més 1.300 o no, uns 1.380, potser. Perquè, eh, o sigui, el que sí que s'adona de característica aquest any, que això s'hi repetint els propers anys, és que a eh, l'infantil de les escoles, o sigui que té 3 ja comença... Hi ha una natalitat més baixa, sí. però, en canvi, a secundària creix, eh, tres perquè els nanos que anys anteriors estaven a primària i que havien col·lapsat línies estan entrant ja als instituts i llavors d'ara i, i en els propers 5 o 6 anys hi haurà un gran increment de noies i de noies d'ESO. Clar, sí, per això però... també es deia això de, de, de fer un nou institut o de, de formular, sí, no? Sí, i s'està mirant ara, s'està estudiant, eh, si es construeix un nou institut, si s'ubiquen mòduls en algun lloc, ara s'està, aquest any s'ha de decidir. Mhm. Mm un tema importantíssim, aquest de la construcció d'un nou institut o d'ampliar-ne algun dels existents a casa nostra i que, doncs, com la Núria Opí doncs, ens ha comentat, ha de tenir en compte aquest any, s'ha de, de decidir què es farà, quina serà la fórmula. I, d'altra banda, doncs, a nivell català doncs tenim altres dades que s'han proporcionat, com, per exemple, que hi ha alguns cicles formatius de grau mitjà eh, doncs, nous eh, en aquest eh, curs 2019-2020, com són el de conducció d'activitat activitats físico-esportives en el medi natural que es fa a Torroella de Montgrí, també a Sal i el de jardineria i floristeria a la Bisbal d'Empordà. D'altra banda, doncs, també s'han proporcionat unes xifres de que es mantindran el mateix número de barracons en concret, n'hi haurà 304 a tota la demarcació de les comarques de Girona, un menys que en el curs anterior. Educació n'ha tret 11 a diversos centres, d'anglès, bescanor, blanes, candabanul, servia de ter, llagostera, a pals i vidreres. Però se n'ha afegit els nous centres que han entrat en funcionament com a mesura provisional. Seguim en aquest informatiu d'avui dijous i a continuació posarem la mirada en una activitat del cap de setmana, en concret serà de demà i és, estem referint a la cantada de maneres benèfica que oferiran a l'Empordanet i Arjau, demà des de Plaça Nova, una cantada organitzada per Oncolliga Palafrugell. En Rafel Corbí ens porta aquesta conversa amb la responsable de l'Oncolliga Palafrugell. Oi, Rafel? Efectivament, parlem amb la Teresa Ullé de l'Oncolliga, la representant d'Oncolliga Girona aquí a casa nostra, la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer, perquè aquest divendres, a dos quarts de Déu del Vespre, tenim una altra de les activitats que ens porten a terme. En aquest cas és una cantada de veneres benèfica. Teresa, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, Marcel, no sé, què tal? Molt bé, gràcies. I tu? Perfecte? Sí, doncs perfecte. Així m'agrada. Molt uh, moltes ganes, suposo, d'aquest acte de, de demà, veritat? Sí, esperem que faci bo, que no ens faci mala nit, perquè, bueno, ja és una mica avançat el setembre, però, bueno, eh, per qüestió d'horaris eh, d'actuacions, bueno, ho hem tingut que fer una mica més tard. És el que té el setembre, que, bueno. que no sabem mai quin temps farà, la veritat. No, el setembre és molt punyeter. Eh, dos coses de dalt al vespre a Plaça Nova, una cantada benèfica sí. que té la participació de dos grups de Casa Nostra. Sí, a Rejau i a Empordanet, a Empordanet i a Rejau, entre tant, Suposo que Suposo que contents, no?, per la participació d'aquests dos grups. Sí, sí, sempre han respost molt bé. Sincerament, no, no ens podem queixar d'ells dos. Uh -huh. Al setembre els tenim com ja pontificats. Ens hem de els seus horaris, cosa molt normal, però, vaja, molt bé. L'Empordanet no. i Argeu ens acompanyaren doncs amb aquesta nit eh, perquè sigui benèfica, que és el que feu vosaltres? Perquè la gent s'assenta se doncs a Plaça Nova sí, per veure el concert, sí. però alguna cosa hi ha d'haver-hi, no? Perquè la gent participi. A veure, que ens rifen, llavors no tots els bars, però bueno, uns quants diguéssim, eh, que donen 100 euros perquè o sigui, fan una propaganda de 100 euros que, que la calculem per posar-la per, per les habaneres, diguésim. Mm -hmm. I llavors fem rifat. O sigui, una tira dos euros, tres tira cinc euros. I sempre surt gent. la gent ícola bona, resa? Sí, <laughs> sí, normalment no ens podem queixar, sí. Les cantades de euros, venides tira molt. La, la, la majoria, quasi 5 euros, se'ls hi gasta a tothom. Eh? Ja ho sabeu, doncs, a, a gastar-vos una mica de, de calarons ajudant a un Lliga, la Lliga Catalana de Malanar de Càrcel, que sempre està portant a terme aquestes activitats. En aquest cas, aquesta és la cantada amb la Pordonet i Arjau, amb aquesta nit de divendres, a dos quarts de darrere per a Plàcia Nova. Però també m'agradaria demanar-te, ja que et tinc aquí, doncs, com va anar la, la botifarrada, que recordem que van fer, eh, no recordo ara mateix, eh, fa un parell de setmanes, els eh, sí, amallers, oi? Tinc... Sí, és l'últim dissabte del mes de dos, caigui com caigui, aquest any quedíem just amb el 31, mm -hmm. o sigui que l'últim bé, va anar bé, vam tenir la mateixa gent de l'any passat, o sigui que no ens va fallar, i bueno, vam tenir un cantant músic nou que no havíem tingut mai, que va agradar molt també, i, bueno, i en definitiva, no, no van tenir cap percància cap cosa greu, sí sigui que va anar bé. Mm -hmm, molt bé, doncs, fantàstic. Uh, les quantitats sí. que es recullen, suposo que les sabem, no sé si més endavant, o no? ja les teniu presents? ¿Veix? Les quantitats que es recullen al ser una gala ah, benèfica? Bé, bueno, a veure, mira, em compta que do, 250 persones a 10 euros, 2.500. Mm -hmm. Llavors ja es cau una mica de bart i una mica de números, Bé, bueno, ens en vam anar ben bé 3.000 euros. Molt bé. bé. Aquesta és una quantitat més. Uh, amb aquesta actuació de, de demà, d'aquest divendres, uh, acabeu la, les actuacions d'estiu? Les, les d'estiu, sí. Llavors entrem a la de tardor, que el dia 24 de novembre, els grups de teatre d'aquí Palaforgell, que fan una obra que faran dos dies ells, ara penso que és el mes d'octubre, i després va fer un dia per nosaltres el 24 de novembre. Mm -hmm. Són les activitats que heu portant a terme sempre en esteu fent un, una o l'altra. eh, tres això és una feinada la que t'ha tocat també. Uh, sí sí bueno, però som més juntes aquestes de de l'estiu. Mm -hmm. Nosaltres poder som més bueno, si podem fer el dinar de, de, de Carnaval diguéssim i després dhaver ja Sant Jordi. <laughs> però no hi ha una cosa i a l'altra. Els caps i les puntes es toquen, eh? Molta, sí. Molt bé, doncs, eh, Teresa, alguna sí. cosa més que ens vale. vulguis explicar? Sí, bueno, normalment aquest dia de les avaneres solen venir la gent del country a fer una exhibició, però aquest any per temes d'horaris i de coses no han pogut venir, per això només hi ha els dos grups, avaneres. Mm -hmm. ja, molt bé, ja, ja. doncs així queda dit i així queda, a dos quarts de dret del vespre en recordem a plaça nova eh, podem oh, col·laborar amb una excel·lent causa que només és un colligui a Girona però a més a més després escoltar bones havaneres amb l'Empordanet i, i Arjau Teresa, una abraçada doncs, i gràcies no oh, sé si ens vols comentar alguna cosa més no, ara en principi no, perquè no tenim gaire cosa més doncs no, en parlarem d'aquí uns dies com ara, fer l'obra de teatre que, en que, que ens, ens veiem l'obra de teatre perfecte, doncs així serà, gràcies i bon dia Bon Dies, Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu i també ofarem posant la mirada en el cap de setmana i és que aquest dissabte 14 de setembre, a partir de les 10 del matí, el Museu de la Pesca i la Galp Costa Brava proposen un dia de tallers ambientals de pesca responsable i de conscienciació sobre la problemàtica de residus al mar. Badó és un pescador de pesca artesanal que surta feina ja cada dia al mar, però el seu treball s'està tornant tota una aventura per la gran quantitat de peixos de plàstic, galledes, soles de sabates, roba, xarxes perdudes i tota mena de xales, que es troba al fons del mar. Per això, Badó vol conscienciar a tothom, especialment els més joves, del problema dels plàstics al mar i proposa a tothom aquell que hi assisteix a convertir-se en pescadors i conèixer les tècniques més comunes al nostre, litoral, al nostre litoral per pescar peixos grans o petits, però sempre de forma responsable i sostenible. En aquest sentit, la Glòria Anyaco del Museu de la Pesca de Palamós fa una crida a tothom a assistir a aquest esdeveniment. El Museu de la Pesca estem d'aniversari. El proper dissabte 14 de setembre farà 17 anys que vam inaugurar l'exposició permanent i per comemorar-ho hem preparat un taller adreçat al públic familiar. Es tracta d'un taller de pesca sostenible i residus marins presentat per pesca plàstics, especialistes en efectivitats lúdiques per diversos tipus de públic, sobretot en referència a la pesca del nostre litoral. Aquesta activitat està finançada per el grup d'acció local pesquer Costa Brava i finançada per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. Es farà el dissabte 14 de setembre, de 10 a dos quarts de dues, és gratuïta. Us animem a participar-hi. En ella intentarem parlar dels, diferis, dels diferents tipus de pesca, de les espècies, els recursos marins, les talles mínimes i com es poden fer des de nivell particular i familiar per intentar afectar al mínim possible aquests recursos marins i consumir peix de manera el més responsable possible. Us esperem el dissabte 14, de 10 a les quarts de 2, al Museu de la Pesca, a Pàlamos. Felicitem doncs, el Museu de la Pesca per aquest aniversari i seguim amb informacions de caràcter comarcal. Com dèiem, seguim fora del nostre municipi i a continuació us expliquem que l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro, ha col·locat un semàfor amb radar de velocitat. Segons va avançar a Televisió Costa Brava, la instal·lació s'ha fet per motius de seguretat en una recta on els cotxes passen a gran velocitat. El semàfor a l'entrada del poble arriba després de la instal·lació de bandes sonores que servien per reduir la marxa però que no van acabar de funcionar. A més, just abans de la zona on hi ha el nou semàfor s'accedeix al carrer de l'escola Vall d'Aro i és un punt on la incorporació ha estat difícil i perillosa fins ara. El semàfor es troba just en un pas de vianants que forma part dels camins escolars segurs. Amb aquesta mesura els alumnes accediran amb més seguretat a l'escola i el trànsit serà més fluid a la zona d'entrada de Castell d'Aro. I tornem ara cap a casa nostra i ho farem novament amb una notícia relacionada amb el cap de setmana i també amb el Medi Ambient i és que aquest dissabte tindrà lloc la setzena edició de la neteja del litoral de Llefranc i de la platja del Port Palagrí. Per aquest motiu hem convidat els estudis de Ràdio Palafrugell en Sergi Travessa de l'àrea de Medi Ambient que és una doncs, de les entitats que organitza aquesta activitat. Com dèiem, saludem a Sergi Travessa, que tenim aquí els nostres estudis. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Doncs gràcies per venir fins aquí a explicar-nos doncs, aquesta recollida de residus que hem de dir que presenta diverses novetats. Sí, aquest any per amb... Com cada any hem anomenat neteja del fons marí, aquest mm. any porta la novetat que l'hem anomenat neteja del litoral, perquè no serà únicament del fons marí, com portàvem fent des de l'any 2004, mm. interrompudament, durant és la setzena edició. Aquest any s'han incorporat altres neteges, amb un es farà també amb, amb caiac i també neteja a peu, neteja de l'entorn de, de la sorra de la platja i de la zona de l'entorn. Són les dues novetats que hem incorporat. Uh, aquesta setena edició que presenta aquestes novetats, uh, com és que enguany us heu a dir va, més enllà de fer la immersió i, i recollir allò que trobem al fons, també farem doncs, uh, superficialment allò que es pugui trobar amb caiac, no que es pugui recollir amb caiac, o eh, a peu, fins i tot que també n'hi ha molts molt residus. Com és que aquest any sí que heu decidit fer això? Bé, doncs, bàsicament dos factors. D'una banda, el que és amb el caiac sí que és cert que ja feia temps que s'organitzava des de Turiservice, mm -hmm. una empresa que està allà franc, ells ho feien pel seu compte, i ja portàvem temps per anar nostre, hem de coordinar, hem d'aconseguir fer-ho junts, i l'any passat ja ho hem dir-ho, i aquest any ho hem aconseguit. I d'altra banda, el que és la neteja a peu, això ha sorgit més de, espontàniament de la ciutadania, perquè sí que hem notat ja des de les finals de primavera estiu que gent ens escrivia correus, es posaven en contacte amb nosaltres a través de xarxes socials, gent a títol individual que tenia ganes de, doncs, que ens deia de no zona està bruta que volem venir a netejar, vindrem aquest estiu al litoral de Palafrugell, ens agradaria netejar, i va ser així com va sorgir i, i de fet a través d'una entitat de, de fora de Palafrugell però que ens va contactar que Delicius Ensons que són qui ho acabarà organitzant amb nosaltres mm -hmm. que ens van dir doncs, que estàvem disposats sabien que fèiem aquesta activitat de neteja del fons marí i van dir de, de poder també aquell dia ells organitzar nosaltres que organitzar doncs, la neteja més això, de la sorra i de, de l'entorn dels penyes segats de, de, en aquest cas de Port Pala Gris, eh? mm -hmm. De fet, això és el, el més interessant, no? que la, doncs en aquest cas hi ha una empresa al darrere, però que també la gent, no? me'n comentaves abans que, que hi ha hagut gent interessada, que us han enviat correus, i per tant, eh, aquesta conscienciació, que a vegades, un quan fa la feina no? que feu vosaltres, de, de, de també aquestes campanyes i tot, eh, al final dius, eh, està funcionant o no? Amb, aquestes, amb aquests correus, amb aquesta resposta, eh, veieu que sí, no? que, que la, la feina que aneu fent, en aquest sentit, doncs va a sí, sí, sobretot a, a aquest any ho hem notat molt amb, a, amb aquest tema dels plàstics al mar i suposo també a través dels mitjans de comunicació d'alguns no, anuncis que hi ha hagut mm. a la televisió doncs és un tema que, que la gent se, se n'ha conscienciat molt, també va sorgir no, que a Mallorca es havia fet una llei per eliminar també tot això els plàstics dels envasos d'un sol ús, no, les culleretes, les, les palletes, mm -hmm. aquestes, no, tot això ha sorgit, que la Unió Europea també ho prohibirà, doncs crec que amb aquest tema sí que la gent est... ens estem entre tots no posant les piles per intentar-ho canviar no? mm -hmm. eh, recordem eh, que vam durant la temporada passada, diguem-ne, abans de, de l'estiu en una d'aquelles càpsules que vam fer de, de medi ambient eh, recordàvem doncs que moltes vegades eh, no cal que o sigui, tot el que va al mar no és que ho hàgim llançat directament doncs, un dia que hem anat a la platja, a la gent, sinó que a vegades doncs, una cosa que he pogut deixar a la muntanya acaba arribant al mar i per tant és important conscienciar globalment, eh, que no és una cosa que quan algú va a la platja i ho deixa allà a la sorra, sinó que hi ha molts de, de material, molts de plàstics que venen de, de molt lluny. Sí, sí, amb l'escorrentia, no? la pluja, plou, ho podem llançar al carrer, se'n va doncs cap al clavegaram, no? mm. cap a les aigües pluvials i això acaba arribant a, al mar, acaba arribant al mar o per rius, rieres, no? també doncs perfectament només cal veure... Quan, quan plou i si no va passejar per rius i rieres es veuen mm. molts plàstics, amb amb envasos, sobretot ampolles, llaunes, etc. Aquesta tasca de conscienciació que aneu fent i que, doncs, amb aquestes activitats també ajuden a visibilitzar i una de les coses que ajuden a visibilitzar no és les fotografies d'allò que hem recollit. 16 uh, edicions. Uh, no sé si tenim un, un, dades de totes aquestes 16 edicions o, o de l'any passat, tot i que suposo que, enguany com que heu incorporat aquestes novetats, uh, les dades uh, seran molt, molt més espectaculars, suposo que no pas en les edicions anteriors. Sí, normalment no són grans quantitats que en les 15 edicions anteriors s'han recollit uns 800 quilos mm -hmm. i l'any passat més o menys van ser una, una trentena de quilos que es van recollir el 2018 amb la neteja que es va fer tant a Llafranc com al Port Palegrí um, clar, hem de pensar que molts dels són petits plàstics, no? petites culleretes mm -hmm. amb llaunes, tr trossos de, no? de plàstics ja trencats en el fons del mar que clar, tampoc és, el pes no és molt important, però clar, tot això sí que s'acaben convertint en microplàstics, en trossets que s'acaben menjant els peixos, que s'incorpora no, en la seva cadena alimentària, que ens pot acabar arribant a nosaltres no, quan consumim mm. aquest peix, que a vegades no és tant no, la quantitat, sinó el que tu deies, la imatge, no? perquè sí que quan ho, ho acabem de recollir o exposem allà i sí que és molta quantitat i molts objectes diferents que a vegades fins i tot que diem com ha anat a parar això al fons del mar. No? Mm -hmm. Ara repassarem algun d'aquests objectes eh, una miqueta doncs, eh, curiosos que, que, que us heu trobat en aquestes edicions anteriors. Eh, també, eh, aquesta eh, exposició que feu de la, de la del que heu recollit, també va bé, doncs, encara que sigui aquesta temporada, no?, de finals d'estiu, que encara hi ha força gent a la platja i que també ho vegin, no?, això també ajuda a visibilitzar-ho. Sí, nosaltres aquell dia col·loquem tant el que és el passeig marítim de Llefranc com a, la, a baix a la platja del Port Palegrí, doncs unes carpes informatives, no?, perquè l'objectiu no és només recollir, perquè el que acabem recollint en el fons, si ho miram a nivell global, és simbòlic, mm -hmm. No? tot i que és important a nivell local però sí que és la feina de conscienciació la gent para, tenim material informatiu que repartim a, a la gent no? la gent s'espera a, a veure què trauran avui els submarinistes o mm. aquest any amb els caiacs, etc. No? i creiem que és important la feina aquesta de conscienciació no? sobre els valors dels fons marins no? de la biodiversitat i la importància no? De, de, doncs de, no, de no generar residus i en cas que els generem doncs, gestionar-los correctament i que no acabin a, en aquest cas, en el fons dels nostres mars. Mm -hmm. Doncs eh, tan important, eh, com deies, eh, ara de, de no generar residus. Eh, per tant, doncs, aquestes campanyes que també s'estan fent en diversos supermercats, no? o des de fa uns quants anys, que no els donen bolsos de plàstic o es fan pagar un preu simbòlic però que, com a mínim ajuda a poder no generar natans. de fet una curiositat que m'ha vingut ara al cap he vist aquest matí a Twitter una, una, una persona que havia tuitejat havia publicat que ahir havia anat al supermercat amb tàpers per, eh, en comptes de guardar les coses no? o sigui, una fruit o sigui, crec que havia comprat eh, els ingredients per fer una paella no? uns musclos una... per no, que no els ingressin en bosses, els posàvem tàpers i que ningú li havia dit res i que ningú li havia dit eh, doncs, ostres, que no l'havia mirat raro no? que també és això, no? intentar doncs, fer petites accions doncs, que, sí, sí. que ajudin a no generar residus eh al final estan en les nostres mans sí, sí, sí és el, no, allò que deien el, el capitan Siam, no? els petits canvis són poderosos mm. i, i que són col·lectius però alhora són petits passos in, individuals no els que acaben fent mm -hmm. després d'aquesta és com ha vingut al cap eh, quan ha dit això de no generar, generar nous residus, doncs eh, acabarem, Sergi, si sembla doncs fent, bueno, acabarem. Primer fem recordatori d'algunes de les coses més curioses que heu trobat en aquestes neteges de, de, del fons marí, aquest any del litoral, que, que us he trobat i que digueu, carai, com ha anat això per aquí. Sí, bé, bueno, a nivell, el que més trobem, evidentment, sempre són vasos, bàsicament, mm. no? de plàstics, de llaunes, de vidre, Va, llavors també molts plàstics d'aquests d'un sol ús, no?, culleretes dels gelats, no?, la terrina, la tapa del gelat... Mm. Això molt, no? Amb gots, pals de carmels, també, no? De xip a -xup, per dir alguna cosa. Sí. Llavors, molts temes de pesca, clar, evidentment, no? Fils de pesca, els ams, no? Cordes i temes de ba del bany també ulleres, tubs, no aletes mm. inflables no, fins i tot allò matalàs inflable que queda mm. allà al fons del mar, restes d'embarcacions també de fibra de vidre, rems, etc. i llavors restes de ceràmica, de, no, de plats de testos, que com acabat un plat no, al mig del mar i també petards, tot i que Sant Joan ja fa temps que ha passat però encara trobes doncs, restes de bengales, així mm. de petards en el fons i llavors amb gomes de cabell, moltes també, per exemple, i això cada any se'n troben. I llavors roba, calçotets, amb moltes sabates, soles de sabata... Però... Vas trobant, sí, sí. Sí, hi ha coses que dius... Bé, bueno, com m'han anat a parar, no?, aquí, eh. suposo que moltes d'aquestes poden venir de saber d'on sí. venen. Sí, clar, que parlàvem, no?, de la pluja, que ho acabat arrossegant... Mm. Mm. Molt bé, doncs eh, per a aquesta gent que ens estigui escoltant avui, com ho poden fer per apuntar-se, si s'ha de fer prèviament, si ho poden fer el mateix dia 14? Sí, Val, això és el, com bé deies, el dissabte 14 a les 10 del matí, mm -hmm. tant a Port Palegrí com a Llafranc, eh, en els dos llocs es farà immersió, no?, amb els centres d'immersió de, de, de, de cada nucli i llavors, si es vol fer caiac, s'ha d'anar a Llafranc això, a partir de les 10. En el cas del caiac no cal inscripció, mm -hmm. es pot anar allà, es va amb, amb, amb, amb, amb turi-service, allà, allà a la platja de Llafranc i ells ja et deixen un caiac. Pots anar-hi les 10, pots anar-hi les 11. Ells aniran, la gent anirà arribant, anirà sortint, mm -hmm. i aniran portant els residus. I en el cas que es vulgui fer la passejada a, a peu, en aquest cas sí que cal inscripció... Va. Vale, amb això ho, ens poden trucar a, a l'àrea de Medi que el 972-61-31-39, uh -huh. i allà ja ens, els passarem en contacte amb l'empresa Delicius Ensons, que és qui, qui registra el tema de les inscripcions. Tot i així, si no s'han pogut inscriure i arriben el dissabte a les 10, doncs també podran, podríem participar de, de l'activitat al Port Palagrí, en aquest cas. Uh -huh. I aquest cas sí que comença a les 10, perquè la gent sortiran sortirà a l'hora, suposo que s'esperaran una mica allà a la platja, però seria a les 10, mm -hmm. i amb, les, amb immersió amb caiac igual, truquant a la MediInvient el 972-6131-39 i des d'allà ja ho, ho coordinem. Perfecte, doncs uh, aquestes, uh, aquestes dades de, que ens ha donat en, en Sergi de contacte per inscriure's a aquestes uh, diferents uh, modalitats, per al final doncs, tots plegats a intentar aconseguir de netejar el nostre litoral, en aquest cas a Llafranc i també a Port Palagrí, doncs eh, acabarem aquesta conversa, tot i que crec que hem de dir alguna altra cosa. Sí, bé, més que res he citat els col·laboradors, tant del CAIAC com de la uh -huh. a peu, però no he citat eh, els centres d'immersió, ho he dit, però no he dit els noms, i és Poseidona Calella, al eh, Port Palaigrí, sí. i Barracuda Allafranc. I bé, agrair-los a, a totes elles, a totes les entitats i empreses, a la col·laboració i el suport, ja que sense la, la seva participació doncs no, no seria possible fer l'activitat. Uh -huh. Molt bé, Sergi, doncs Uh, ens trobarem novament la, la següent setmana per, per comentar doncs, uh, com ha anat aquesta recollida i que, que s'ha recollit, quants quilos o si, no, més, si més no doncs aquesta, aquesta imatge, com deies tu que és el, el que es queda, amb el que es queda la gent més enllà d'allò doncs, que es recull. Moltes gràcies i esperem doncs, que, que sigui tot un, un èxit uh, de participació uh, i aviam, si no trobeu gaire cosa, tot i que lamento que, que, que sí que se'n recollirà molta. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Així doncs, si us voleu inscriure sobretot al que serà doncs, la neteja del fons marí amb aquesta immersió, doncs, heu de trucar prèviament per reservar la vostra plaça al 972-6131-39, i sinó no, de l'altra banda, doncs, per a les activitats de la neteja amb caiac o la neteja a sorra i del penya-segats que hi ha a la platja del Port Palegrí, doncs ho podeu fer el mateix dia, quan comenci aquesta activitat a les 10 del matí al Port Palaigrí de Calella. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous parlant d'esports i és que com us vam dir dimarts la Sauleda doncs, tenia el seu primer partit de Lliga del grup 16 de tercera catalana després que s'ajornés per una incompatibilitat horària dels dos equips. Aquest enfrontament es va jugar dimarts a les 9 i malauradament doncs, va acabar amb una derrota per 4-2 de la Sauleda al camp de l'esporting Vidrarena, el president de l'Associació Esportiva la Sauleda, Juanito Castillejo, ens porta aquesta crònica de com vanar va el partit. Dimarts varen jugar aquí a Vidreres amb un equip, el Vidreres té un equip per mi molt competent i crec que estarà a la part de dalt de la classificació i bueno, provia, el temps no acompanyava, feia una tarda de pluja i de vent. I bueno, van començar el partit i en el minut 7, amb una equació que van tindre, ens van anar avançar el marcador 0-1. a 1. Eh, Pensaven que això estava tot de cares, el Vidreres estava jugant molt millor que nosaltres, però molt millor, i ens van empatar el partit, empatar l'1-1, 4-5 o 5 minuts més tard de, de ficar nosaltres el primer gol. Llavors, eh, continuava el joc i en una altra jugada el Peri, un altre cop, va fer l'1-2. El lloc nostre no era gaire bo, pràcticament només estaven jugant a defensar tot el que podíem, replegats, basculant bé, en defensa molt bé, però la pilota la tenia el Vidreres. La pilota el Vidreres sabia jugar al futbol. I abans del descans van, van marcar el tercer, 3-2. Abans de pitar l'àrbit en la primera part van tenir dos o tres ocasions per empatar el partit que no, no van entrar i bueno, comença la segona part, para de ploure. Sembla que la soleda apreta una miqueta més i els tenim, tenim ahir i la pilota no, no vol entrar. Ells pràcticament no van tenir cap ocasió de gol a la segona part. Nosaltres van sortir a pressionar i bueno, intentar jugar. Ells amb la pilota sí que tenien molt de criteri de, de, de jugar al futbol i bueno, intentàvem empatar el partit i amb una jugada en el minut 84-85 doncs van fer el 4-2 definitiu. Amb el 4-2 vam tenir un, un pal nosaltres, un pal d'educacions per bueno, a retallar distàncies, però no, no va ser així. Felicitar el Vidreres per al seu partit. Jo crec que un empat havia sigut just, però bé, bueno, tampoc la derrota, com dic jo, el Vidrera va ser superior a, a amb el nostre equip. Continuar treballant i, i a pensar ja en el partit de dissabte. Així doncs, una llàstima aquesta, aquesta derrota que va encaixar la Sauleda, i és que es va avançar en dues ocasions, com ha comentat el president en el marcador, malauradament, però l'esport inviteren que hi va poder donar la volta i finalment doncs, va poder acabar sentenciar el maig a les acaballes del partit al minut 86, segons reflexa l'acte del partit. Així doncs, amb aquestes dues derrotes de la Saoleda i del Palafrugell, doncs, els dos equips palafrugilencs encara en la segona jornada amb 0 punts al marcador i a la zona baixa de la classificació, la Saoleda rebrà la visita del Ferner a les 4 de la tarda la, al camp del gregal i el Palafrugell per la seva banda, donc rebrà la visita de l'Hostalric amb un vell conegut a la banqueta i és que enguany l'Hostalric està entrenat, per en Jaume Paretes, l'exentrenador la temporada passada de Palafrugell, i esperem doncs, poder-nos posar en contacte també amb Jaume Paretes per poder escoltar les impressions de l'ex tècnic palafrugellenc davant d'aquesta visita del seu equip, que en la primera jornada va aconseguir els tres punts davant d'alcaldes Caldes. Demà, a l'espai informatiu, doncs, poder-se allargar una miqueta més a causa d'aquesta informació esportiva en el que serà doncs la segona jornada del grup 16 de tercera catalana. Doncs amb aquest repàs esportiu, hem acabat l'informatiu d'avui dijous, 12 de setembre. Nosaltres ens retrobem demà, però us recordem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant, seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, i allà doncs actualitzem tant punt succeeixen les notícies, per tal que esteu informats al punt